Авто взяло курс на поле, а невдовзі машина під'їхала знову. У ній між двома плечисами представниками правопорядку сиділа перелякана Настина. Ну от, привезли порушницю, яка заважає проводити весняно полеві роботи на колосному полі. Розпишіться, що вас попереджено. Один з міліціянтів протягнув дані якийсь папірець, списаний нерівними каракулями. Посліднє предупреждення о нарушенні границі хіхікнув двоєю. Кордону, то ви її аж біля Бугу, округлив очі секретарці Ради. Нет, на колхозному полі. Границя родини на замке, будь спок, туда не пройдеш, не проползеш, знову хихікнув другий милиціант. А вот до дурдома эту малахольную безплатно довезут. Настина мовчки зайшла до літнівки, лягла на ліжко, натягла ковдраж голову. Війна почалася, зновика війна. Зновика й зновика, скіко мона воювати, скільки мона вбивати. Вони так повне подвір'я трубів, кров під порогом, повна калюжа крові, і хата згоріла. Де ми тепер будемо жити? Втікаймо до лісу. За буйськове болото, митре, запрягай коня, митре, чуєш? Чи ти глушмаком став? Он люди вже поїхали фурманками, а ти борсаєшся, як тає плентало, як тає пом'ятуха в макітре. А мабуть... Настина прийняла міліцейські однострої у завійськовій. Їй здалося, що то були царські солдати, які хотіли її розстріляти. Через те й перелякалася так. «Везли мене на рості ті рігі антихрести за те, що обпоїла їх з Іллім Вересовим. Але ж, хіба то я, то все димка. тепер коли вони до неї поїхали, розстріляють димку. Мараки Гаспецькі, а чим я можу зарадити?» На поле вона більше не пішла. Зате стала ходити з малешком до автобусної зупинки. Німчик приходив до Ясницьких, стукав у двері літнівки, чим навітався, вітався, багав щістя, здоров'я, дані, а тоді брав настину під руку, і вони вдвох шпацерували добитої дороги. Сиділи там, поки не приїжджав автобус міста. Перепитували всіх людей, чи не бачили ті в місті Мелешкову маму, Оксеню і Митра Настаного. А тоді також під ручки повертались назад. Мелешко з'їдав мисочку супу, яким його пригощала Дана, чим надякував настинині красотулі і чим чекував додому. Яке їхало, таке здипало, зневажило цвиркав у руді від Бакуновуса сільрадівський секретар Василь Щур. Але від того ходіння шкоди нема, то хай собі ходять. Походи до автобусної зупинки тривали ціле літо. Дана звикла до них. Слава Богу, хоч знай, де мама, не треба бігати, шукати. Того вечора перед покровою Настина якось стишилась, ніби просітліла лицем. «Треба ждати. Треба ждати. Хто жде, той і її ждеться». Цілий вечір повторювала німчикові слова. «Мені вже недовго зосталось. Завтра метро приїде. Завтра ми з ним уже побачимось. Завтра? Я знаю, мені знак був». Завтра вона не пішла до зупинки. Малешко, як зазвичай, зайшов до хати, здивовано обдивився її і вийшов. «А де твоя мама, красотулько?» – запитав Дану, яка якраз набирала з криниці за будинком воду для прання. «Тебе ж де не ті ждеться, усміхнулась Дана. «Вона мене не жде. Мелешка ж образився. Мабуть, сама пішла. Це непорядно, У нас був договор ходити і зустрічати наших тільки разом». Дана сполошилась, кинулась поперед Мелешка до зупинки. Там кілька людей чекали автобуса, але настин серед них не було. Не було її ні на полі, ні в колосній фермі, куди вона іноді навідувалася, щоб пообнімати вже не своїх коров і коней. На пошуку вийшла вся вулиця, але настина, наче крізь землю, провалилась. Наступного дня лісник повідомив, що біля біскового болота знайшли мертву жінку. Лежала під кущем, згорнувшись калачиком, мабуть, лягла відпочити та й заснула. А вночі взялися заморозки. Аж вода в калюжах прошерхла, тоненькою людяною кіркою покрилася. Певно, заснула бідолашно і в сні замерзла. От вам і знак. От і зустрілася з татом. Заплакала Дана. Після похорону Дана зібралася до ковеля. Казав хтось, що торичівських чоловіків там тежній тюрмі тримають. Але її возлех з харчами не прийняли. Нема такого. Але був? Сказано нема. Проходь. Вона відійшла, трохи постояла і знову стала одовжелезну чергу людей з вузликами. Довелося стояти ще півдня, а коли підійшла вдруге, сказала, що до Степана Охрімчука передачу мовчки забрали. А чи можна якось записатись на побачення? запитала молодого чоловіка у військовому однострої, в який сидів за виконечком. Дівушка, ти слони свалилась? засміявся він і крикнув. Слідуючи. Дана повернулась додому. Наступного ранку на порозі став бригадир. Сьогодні твоя ланка піде на льон, на те поле, що під лісом. Яка ланка, здивувалась Дана? Мальовано, сердито з плюну, бригадир. Колгоспна ланка, ти що ж думаєш, що буде жити в селі і не робити в колгоспі? С у нас не бавляться, до суду і в тюрму. Там заставлять робити, там із лінивих трутнів роблять працьовитих бджіл, свідомих радянських громадян. Я не колгоспниця, я актриса, погорілого театру, засміявся бригадир. «Чого ж погорілого? Він стоїть, цілий цілісінький, у самому центрі Луцька. Я там працюю. Приїхала додому тільки, щоб доглянути маму». Вона не знала...